Välkomna damer och herrar, välkomna till Good Luck Heffan, avsnitt nummer 10. Jag heter Marcus Persson och där ute i Eten, någonstans, har jag precis som vanligt den trogna Kristoffer Annelin Tjena, tjena, vilken start tänkte jag säga ja, ja, ibland har jag mina moments Och eh, den afton har vi med oss streamaren Erik Elisia Holmström, tjena Tjena Ta Välkommen till podden Tack så mycket, det är en ära så att säga för här. Ja. Men eh, jag känner igen, inte igen dig allt så väl faktiskt. Hur länge, men jag vet att du streamar Som sagt på Twitch eh, Hur länge har du hållit på med det? Eh, det stämmer att eh, jag har hållit på Ungefär ett år nu ungefär Och eh, streamar för det mesta Nintendo-titlar där eh, Mycket på 3 d sen Där man är tvungen att mm. ha En specialmodifierad maskin Som man får eftersända från i Amerika eller Japan kostar en höga pengar och sådär. Men man gör ju det för att det är kul. Och det är ja, det är ett fantastiskt community som finns där inom Nintendo-spelen. Så det är riktigt kul. Ja, jag gillar att det är just 3DS som du verkar streama. För det är verkligen, en som man skulle ha sagt i mitt jobb, en nischad marknad. Det är inte så, jo, så stort. Absolut. Speciellt här i, i Västra eller i Europa så... Det är lite, en väldigt smal marknad Och ännu mer så i Sverige det är det hela. Ja, jag tyckte bara gör det Mera, mera intressant att, att du spelar sådana spel Eller På den maskinen Jo precis, då får man den här känslan Om att man kan vara lite mer unik Och sticka ut lite mm. mer än Enfört med andra svenska streamers Och sådär Ja du kör ju på engelska, har jag märkt när, du, när jag tittar. Har du alltid varit engelska eller var det svenska i början? Det har nog alltid varit engelska. Jag har ju haft twitch kanalen sedan innan jag började spela på 3DS-maskinen. Mm -hmm. Och provade med lite LoL och Hearthstone och sådär. Men jag har alltid försökt fokusera på att en, en internationell kanal. För att mm. ha lite bredare audience att kunna sträcka sig ut till och... Ja, fokusera lite med mångfald För det är liksom, jag vill att det ska kunna finnas tillgängligt för alla Och det ja. passar mig bättre så Ja, det verkar ju Ha lyckats Det har väl över 1600 följare På Twitch i alla fall Ja, det stämmer Det tog, blev verkligen en rivstart I och med att man är lite av Ett unikt fall, eller vad man ska säga En unik streamer <laughs> eh, ja. Eftersom att man kan streama på 3DS ändå. Så det är lite lättare att plocka upp followers Om, om du skulle spela någon av de här main, eh, Mainstream-spelen Typ CS, League of Legends, Dota 2 eller någonting. Du hamnar liksom längst uh -huh. ner på listan Och det är ingen som kommer se dig När det finns typ kompetens spelare Och andra stora namn Nej, precis eh, Kricket, det var ju via dig Jag fick reda på den här Ja, eh, absolut eh, Jag uh... tittade ganska mycket under undrar om det var i sommaren. Spelade du ganska mycket Monster Hunter 4 kan det det stämmer, jag såg, alltså. ja, det eh, stämmer ja. Så jag var, jag var nog där och ganska mycket För jag var ganska ny, jag hade inte missat fyran Eller inte tagit upp det så tidigt mm. och, ja, jag hängde mycket där faktiskt Men jag är som vanligt, jag sitter bara lörkar Jag vågar alldeles för feg för att Kommentera <laughs> något, men ni ett av kanalen i sig Det är helt suveränt Vi, ja. vi streamers eh, gillar våra lurkers också Det är väldigt trevligt att ha er där <laughs> <laughs> Men eh, vad spelar du nu för Nu, på, nu för tiden så att säga Just nu är det mest Pokémon som gäller där jag gör en procedur och söker efter så kallade shiny Pokémon som har en annan färgpalett än originaldesignen. Och det har oftast, beroende på vilka metoder man använder sig av för att leta efter de här shiny pokémon väldigt låg chans att hitta dem. Men det finns ett att förbättra de här oddsen och så. Men Är det bara en, en annan palett som är skillnaden? Eller är de starkare på något de sätt? De är inte starkare på något sätt. Men det, du kan utnyttja vissa metoder och sånt där för att ska kunna få starka, starkare Pokémon. Men det är ingenting som enbart påverkas av den här andra färgpaletten. Då, eller att de är shiny mm, okay. Pokémon så att säga. Mm. Men annars mm. har jag lite andra speltitlar som jag planerar att spela framöver. Nu på fredag tror jag bestämt att det är, så kommer de släppa... Tournament till Wii U, Som jag ser fram emot enormt mycket det Ska bli riktigt spännande Och jag ska dessutom delta i en casual friendly turnering på lördagen Dagen efter I nämnda spel Precis I... Jaha Så spelet släpps på Fredan, Och du ska vara med i en turnering på lördagen Ja, det, det känns lite... Det är väldigt impulsivt kan man väl säga Men <laughs> då, då har alla samma odds i alla fall Att kunna vara lika bra på spelet Absolut, det är bara stornöta är det nöta, Ursäkta? Nöta. Oh. Det är bara nöta hjärnet Ja precis, jag får streama hela dagen i ja. flera timmar I princip för att en upper hand så att säga ja, precis. Det är online-turnering då? Eller? Nej, det kommer faktiskt vara på plats Det kommer vara Eh, strax utanför Stockholm Mellan Bollsta och Stockholm ungefär Kommer in någonstans i Kungsängen När jag för att det skulle hålla till mm. Ja, Hur många med i den turneringen då? Har du någon aning? Eh, än så länge tror jag att det var 12 stycken Som var anmälda Sen var det några som var intresserade och sådär. Men vi får se vilka som dyker upp helt enkelt Det skulle dessutom dyka upp Två stycken Youtube-personligheter där eh, Om jag minns mm. rätt det är folk du känner sedan innan, eller? Jag känner igen deras liksom, kanaler och så. Men inga, inga personer, ingen som jag känner personligen. Okej. Okay. Mm. Spännande. Så. Men vilka, mm. ja, vilka andra spel har du streamat, förresten? Monster Hunter 4 berättar ju Krik och så po Pokémon just nu, då. Men har du spelat något annat på streamen? Jag har försökt vara i lite varierande, men det är ju... Man vill gärna streama det som folk vill se Och samtidigt som man själv tycker det är kul Det blev mm. väldigt mycket monstranter där ett tag Som sagt äh, Ända mm. från när monstranter släpptes Har jag streamat det till Ja, var det eh, Någonstans mellan augusti och september eh, Förra året Och i princip nonstop Så man blev lite utbänd på felet Men eh, utöver det Så har det varit Heartstorm någon gång Eh Igen, efter jag hade kickat om kanalen ordentligt. Det har varit eh, Final Fantasy Explorers också som släpptes den 24 januari som också är ett 3D-spel. Eh, sen vet jag inte om det har varit så mycket. Man är, man är lite osäker på att prova nya saker och hoppa på stream för man, man vill gärna köra det som folk tycker om. För det publiken har kommit dit för redan, Exakt. Så man säga. är rädd att mm. folk ska tappa intresset eller någonting sånt där. Så det är. Mm. Det, det är svårt med förändringar på en sån plattform. Ja. Jag försöker streama lite själv, men då är det bara så här, jag testar lite nya spel och sådär. Jag har inte en aning om Om, om det är bra streammaterial eller streamspel, så att säga. Utan jag kör var mitt, mitt race i mitt spel och så hoppas jag på jo, det... att någon vill titta. Det är ju det viktigaste att man liksom tycker det är kul själv och. Kan finna det själv underhållande Att bara syssla med det Men det funkar mm. väldigt bra för många Att prova på nya titlar och sånt där eh, Det var ju på så vis som jag fick folk Att titta på mig i och med att jag streamade monstranter redan från start eh, Streamarna alltså. hade nya spel första dagen Och sådär Så är det väldigt lätt att plocka upp nya Följare och mycket intresse och sådär Så det är bara att kämpa på på samma sätt Skulle jag vilja säga Ja hur ofta streamar du egentligen? Eh, nu för tiden. Jag har nyligen gjort lite ändringar i schemat så det är väldigt svårt att anpassa när jag kan streama och när jag inte kan streama i och med att jag har haft väldigt eh, jobb med oregelbundna tider och så där. Så just nu så är det måndag till fredag någon gång på eftermiddagen och jag brukar oftast ja, tweeta ut eller skicka ut på Facebook strax innan jag går online så folk får lite heads up. Ja. All right, så är du ledig helgen då, så att säga. Ja, exakt. Och så har jag tid för arbete då, eller om jag vill jobba på lite Youtube-saker eller någonting sånt där. Men det är, det är ofta svårt att hitta tiden, för det är alltid någonting annat som man är uttaget med. <laughs> ja, man har väl ett livspussel att bolla runt med också. Jo, precis. Det är inte bara gaming hela tiden. Det, <laughs> det hade varit något i och för sig. <laughs> ja. Men ni då? Är ni intresserade av några 3D tredjestitlar? Jag har ingen, ingen 3DS faktiskt. Va? Va? Så inte Där har jag ingenting att komma med. Då, då har du missat någonting. Ja är verkligen. Alltså jag, jag har fastnat Monster Hunter 4 ganska mycket. Mm. Har väl funderat på något nytt. Men jag har liksom inte så här. Jag ah, vet inte. Har du något bra tips? På något man inte borde missa till 3DS? Eh, det är mycket som folk hyper upp på. Men man måste hitta ja. någonting som man själv tycker om. Man kan inte mm. bara gå från. På crowd-favorites Så att säga ja, eh, Bravely Second Endlayer Har ju nyligen släppts mm. eh, Det ska rekommenderas dock Att man provar på det första spelet Bravely Fault först Om mm. eh, man gillar lite JRPG-spel Som är oftast väldigt Med mycket japanskt inslag i sig eh, Sen har vi även Fire Emblem som kommer senare i år Och eh, sen kommer ju dessutom Ett nytt monster inte redan i sommar Ja, precis. Och det förmoderar jag redan att du har förhandspåkar nästan. Absolut, det har jag faktiskt gjort. <laughs> så att, äh, det ser jag fram emot. Eh, ja, det ser sedan. helt fantastiskt ut. De ser ut att ha verkligen utvecklat på alla håll och kanter ja. i spelet. så Det jag ser jag också. själv fram emot riktigt ja. mycket. Hur känns det då så här när man streamar och så japanerna har fått spelet för... Vad fick de det hastas nej Ja, det gjorde sämre. Det känns lite sturt Men jag fick faktiskt eh, lite crowdfunding... För att då köpa en japansk 3DS själv. Okay. Problemet var bara att det tog typ 5-6 månader för mig att få den. Så jag mm. <laughs> eh, lite sen på det Hype Trainet där och fick den i början av eller ja, i mitten av februari någon gång. Mm. Eh, och i och med att jag inte visste riktigt när jag skulle få den här så hade jag inte beställt något spel än. Så jag har inte Monstrante Cross än mm. okay. <laughs> Men det är på gång tydligen Men de tar en väldigt hit på sig Det där företaget som jag har bokat spelet av Så. Mm. Ja, vad är det du pratade om på streamen Om att du hade avbokat någon titel också Precis, jag hade bokat Spelet och en Rathalos-figur, det är en drake Från Monstrante Kiki känner sig mm. säkert igen Monstret mm. Absolut. Som var ganska stor Och kostade en hel del Men efter två veckor hade det inte hänt någonting Jag hade inte fått höra någonting Och då blev jag bara missnöjd med hela servicen Och då bara, nej jag vill inte ha den där eh, Jag kan, kanslar den Och så vill jag ha spelet Och sen har jag nästan inte fått någon respons på det heller Den där de bara bidrar över att jag skulle kansla En av itemsarna Så jag vet inte om jag kommer vara en återkommande kund På det företaget Ja, <laughs> ah, vad tråkigt Ja, men ja, Vad ska ja. man göra? Nej Nej, man är ju man är lite utsatt Eller tänkte jag, man är lite utlämnad om idag, Precis, det är ju de som har kontroll Det hela läget och, mm. och, och, Man kan inte göra så mycket det, åt det mm. Men eh, spelar du någonting eh, Off stream så att säga då Ja, där har det ju varit eh, Allt möjligt egentligen Som sagt, jag började ju med Youtube eh, Redan från första början Och hoppa på streamen Sen senare det kanske jag inte mm. sa i och för sig. Men hur som. Den började med League of Legends. Spelade det ofantligt mycket. Och eh, tills jag tappade intresset för det. För att jag ansåg att Riot Games typ körde spelet i backen Och communityt okay. community-spelet bara är eh, hemskt. Och jag vill inte veta av det längre. <laughs> eh, sen har jag spelat mycket Hearthstone. Eh, som tyvärr blir väldigt repetitivt. Men eh, det skulle komma en ny expansion där. Snart hörde jag. Ja. Mm. Ja men, uh, Reath of the Old Gods tror jag den hette. Whispers of the Old God till mig. Whispers tror jag. till dem. Ja, det stämmer nog. För de har ju den här nischen att de viskar hemska saker till en om att man, jag vet inte, ska ta din själ eller någonting. Ja, jag blandade ihop det med Reath of the Little God. Ja, det lät nästan så. så. Uh, sen uh, just nu har det varit väldigt mycket dota på sistone. Vilket jag tycker. Är Helt fantastiskt Och det, är, det funkar mycket bättre än Roll det ligger League i sig Ett så ofantligt obalanserat spel så. Och jag vet inte De var kastfokus Och prioriteringar i det spelet mm. Har du testat äh, Heroes of the Storm då? Nu när vi ändå är in i den här MOBA-genren äh, Ytterst lite och jag fick inte Ändå såhär jättebra impression av spelet Det var verkligen inte min cup for tea eh, mm. Men det känns lite som Som jag ser det Så Dota är där MOBA-populariteten växte ifrån Dota 1 och War, eh, Warcraft 3-modden eh, mm. Sen kom Heroes of New Earth Vilket jag inte har så mycket koll på Och efter det kom League of Legends Som gjorde mm. saker lite mer casual-friendly det lättare att komma in i spelet och så vidare Vilket var bra till en början och sådär Sen kom Dota 2 och då blev det liksom rej mer rejält och mer hardcore igen Vilket ja, jag tycker är betydligt mycket bättre Men Heroes yeah. of the Storm känns som en casual friendly version av League of Legends Så det blir liksom casual på casual så att säga mm. Och att det håller sig handen lite grann hela tiden Och det känns väldigt lustigt att jag hackar på spelet när jag sitter här i Heroes of the Storm det sig Så <laughs> <So, yeah. laughs> ja. Men det var en förmån som kom med ett tidigare jobb att få lite sådana här <laughs> kläder. Så. Jag har mm. nämligen jobbat på GameStop tidigare. Uh. Mm -hmm. Men nej, inte jättestort fan. Ni då spelar ni några mobi-spel? Nej, jag är jättedålig på det. Jag har spelat lite Heroes of the Storm. Men... Och så spelar jag Warcraft 3-modden. Tota. Mm. Ganska ganska mycket. Men där jag hade som aldrig någon koll vilken, vilken version jag spelade. Jag, jag kunde bara klicka in mig i någon karta som det stod tota på. Sen så var det typ. Ja, det kunde ju vara vilken version som helst man hamnar i någon, någon egen hemma Dota-version där alla hjältar var superstora <laughs> eller ja men det var ju... jag var inte en sån som mm, verkligen kollade att det var rätt version av Dota-kartan som <laughs> som var och, som var inom <laughs> okay. var... jag kommer ihåg det där. det var en jobbig procedur det... för försökte man göra i de vanliga Dota-gamesen eller den här senaste versionen då så man blev kickad på direkt om det var så att du försökte ladda ner mappen genom att joina gamet. Så då har jag kunnat ja. hitta det någonstans online eh, och ladda ner det senaste. Och det kommer ihåg att det alltid var väldigt bökigt att försöka få tag på det. Mm. Du då, Krike? Så mm. du något? Ja. Eh, spelat lite, eller velat spela Dota 2. Men alltså, det, det är så jobbigt att komma in i. Det, det. det är ju en jobbig tröskel att ta sig över. Alltså. Absolut. Eh, Community där är inte heller jätte oftast <laughs> Så det, de har inte full förståelse för nya spelare oftast Exakt så, så jag gick liksom på det casual casual Har spelat mycket Heroes of the Star det, det är nog bra på så sätt att det är en bra Vad ska man säga Genväg in mm. i många av Sen så kan man liksom utvecklas vidare Om man känner att det är för lätt Eller att det blir liksom för lite att göra Så kan man hoppa på lol eller dota utifrån det Så ja, på perfect. så sätt är det riktigt fan bra mm. faktiskt Oh, nej, så, är det nej, så jag har mest kört det faktiskt Så jag fastnat, fastnat i det Det är liksom ja, trevligt. Det är som lagomt casual och, Men ändå lite sådär, det är lite utmanande Det passar bra med min Med den tid jag har att disponera på något vis Så det känns det bra. Också. Yes. En sak till som faktiskt är Väldigt lockande med spelet är att de har Massor med karaktärer som man känner igen Från Blizzards Universum Absolut från det, det, är lite, det är lite kul faktiskt att man ja Det kommer upp hela tiden en Precis. gång i månaden nästan. Så. Och det blir ju väldigt nostalgiv på det. Med massor massa saker från Warcraft 3, Star Starcraft och, och så vidare. Oh, ja, men absolut. Så är det ju. Och det är nog det de lever på lite grann också. Det är de är inbitna. De som har spelat Blizzard-spel länge, länge. Exakt. Jo, så. men det, så tror jag absolut att det är. Och sen är det väl så. Blizzard är ju väldigt duktig på att göra... Det är ju, ja, casual-spel av kanske ja, De tar ett vanligt spel Och gör det lite mer casual Har sagt Kortspelet är ju från ja, Amerika, ja, Och det är mycket enklare Än med eh, ja, det är att ju. ta till sig Men det, det blir populärt och då Det blir det, de, de vet vad de håller på med Oftast ja. Ja. i alla fall ja. Diablo 3 de... kan väl diskuteras lite grann <laughs> Om hur den executionen gick till Ja, ja men... den har de väl till och med känt Att det inte gick så bra nej jo, jag har för mig att de har sagt det Ja, ja så att Nej det, det var en liten failure där Men de har ju jobbat hårt med att försöka få, få det bättre De har justerat mm. mycket och... Det var, blev faktiskt helt okej till slut Jag mm. var inte där med från början Jag hoppade på när expansionen kom ja, just det. Eh, Men jag märkte snabbt att det inte var ett spel för mig Det var kul att spela igenom storyn och sådär Som jag tyckte var riktigt bra faktiskt Jag älskar deras Cinematics Är det någonting blissade Nästan överlägset bäst på Så är det, cinematics. det är, ja, de är, grema. är Helt fantastiskt verkligen men sen tyckte jag inte att det blir så intressant med grindingen i det spelet. Uh, nej, nej, jag håller med dig absolut. Det, det blir snabbt tröttsamt. Mm. Och det är snabbt samma sak på något vis. Absolut. Det är väl all grinding likadan. Men det, det finns ju skillbaserad mm. grinding och så finns det ju bara grind också. Precis. Det jag tycker Monster Hunter har gjort det mycket bättre med den grindingen. Jo, exakt. exakt. Det kräver att du är duktig på något vis. Jo, precis. För att du trappar upp svårighetsgraden på monsterna konstant i princip. Och ja, det är vänta, köra på i ihärdigt och hoppas du får de här droppsen du behöver. Sen finns det ju random grind och uh, specific grind. Alltså i mm. Diablo, då uh, är det ju verkligen att du bara... Köttar så alltså hoppas du typ på att någ någonting bra Droppas av någonting Det kan vara av, av, en, av en, Att du råkar klicka en sten i gräsmattan Eller att du spöar Diablo himself, liksom Det spelar ingen roll Men vad du gör, det kan droppa en Supergrej av vad som helst Exakt, och det är det som jag känner är lite tidigare För då, alltså Det måste börja bli så här tvångstanke, varning Med att klicka på varenda sten och titta runt varenda hörn Har vi verkligen dödat alla På den här nivån och liksom Ja, ah, det känns lite så där. Ja, mm, sen har vi specific grinding där man vet att ja, men den här bossen är den enda som droppar den här grejen. Så där kan det vara en, en grind att spela den bossen om, om, om egentligen tills man verkligen ja, får den doten. Exakt, är det det? och det, det är väl mm. någonting som jag gillar betydligt mycket bättre. Och mm. det är någonting som jag är väldigt bekant med sen World of Warcraft-tiden när man spelade det också, vilket var ja, både exakt. innan min Youtube-tid och Twitch-tid. När jag formade väldigt mycket eh, rare mount-drops bland annat i Sulgurub och andra ställen och sådär. Oh. Den var ju den var ju trevlig. Den grinden, tänkte jag säga. Mm, det var det faktiskt. Jag mm. fick det successfullt till slut och är en av de få nu som är kvar. Eller jag är inte kvar i World of Warcraft, men jag så. har en Sulgurub-tiger i alla fall. Snyggt. <laughs> ja, respekt. Det fanns väl två, mm. två mounts där i den Ja, men, men egentligen så finns det ju bara en mansbete YouTube. Den vad var det en raptor den andra? Nej. Ja, det stämmer. Ja, den var inte riktigt lika exklusiv. Nej, nah, den såg inte lika häftig och unik nej. ut i alla fall. Precis. Ja, är så. ja fantastiskt. Men, men det ett sån generellt att du liksom vill eh, ha exklusiva saker i spel. Ja, det, må, det måste jag absolut Ex erkänna finns att jag Finns det vill... en tiger eller finns det något? Typ som nu Pokémon när du ska ha dina shiny... Exakt, det, det är, det är en väldigt... Det går att göra en riktigt bra jämförelse där. Jag vill sticka ut lite grann, jag vill ha lite unika saker. Det är även så att jag vill kunna lyckas med saker med typ underdog karaktärer i fighting spel eller whatever liksom såna som liksom hidden overpower karaktärer som ingen har tänkt på eller någonting sånt där. Men det är svårt för de flesta testar ju alla saker och så där. Och oftast så blir det Metor i spel som liksom man får hålla sig till i alla fall. Mm. Du är den som väljer wizard karaktär och går runt med bred bredsår. Ja, precis. Nå, lite så. <laughs> det funkar, jag lovar. <laughs> Exakt. Okej. Okay. Vad tänkte jag säga förut? Ni touchade ju lite lätt på Harvestone och Magic Togethering. Tittade mm -hmm. jag tänkte bara gå tillbaka dit. Ni sa att ja, Harvestone är lättare att lära sig. Men det blir ju automatiskt lite så när det, när det är ett, ett tv-spel eller ett datorspel, tänker jag. För då har du som ingen. Eller då är ju spelet domaren Och Exakt. den som läser reglerna Eller jag visar reglerna Eller man ska säga I, i, Till exempel med dyktig Eller vilket annat fysiskt Kortspel som helst så, så måste man ju som ha, ha läst på sig reglerna innan Och förstått sig på allting Precis. Medan i Hearthstone Det är ju bara att köra igång en match Och Ja, du, du får ju error ifall du. Eller du kan inte göra något illegalt. Ja, så länge Bra. inte spelet buggar ut som det har hänt ett antal gånger också. Det är, det är inte alltid för kul när man inte kan göra någonting under sin egen runda Eller någonting liknande. <laughs> ja, just det. Ja. Eh, det fanns ju någon bug där. Det finns ju någon. Ett, man har ju en viss tid, betänketid på sig. Jag vet inte vad den är. En minut, en och en halv minut. Ja, någonting sånt där. Så här. Och när man. Jag har tänkt lite för länge så kom det ett, ett rep Som börjar brinna ner för att visa att nu har du inte Många sekunder kvar Precis. Det, Och så finns det ett kort i spelet Av en minion som man lägger ut som gör att den, Det här repet börjar alltid direkt Så att man får 15 sekunder på att spela ja, tror jag. möjligheten. Eh, någon ah. elder dragon Som har koll på tiden eller någonting sånt där. Precis Och då fanns det typ ett annat kort som gör att man får ta upp En minion på hand Eller något sånt där mm. Ja just det, ja. ja, nu vet jag exakt vad du pratar om You fall broom master eller där, Så då kastar man ut den Och kunde ta upp ett kort Och sen kastar, gjorde man sådär om och om och om igen så den, Och det är en animation Som händer i spelet Den här Du lägger ut en minion Och så gör du en animation där han kastar ut tunnan på, på det andra kortet du vill ta upp i handen igen och så sen så gör man om där Om och om igen För du ska ju helst ha kommer... två stycken sådana Youthful Brew master så du kan kasta upp varandra Om och om igen då. Ja, exakt Och då den här animationen gör att Det, det tar som tid så att din tid hinner, hinner ta slut Och din motståndares tid hinner ta slut Innan din animation mm. är klar och det, så, det hinner, det är så, så det hinner bli din tur igen så, så du vinner på, på det alltså, ja, du, hinner, du hinner anfalla med din stormer som ligger ute redan Anf Gör en attack med den och sen så bara Cyclar de här två Korten så att Det är en tid och motståndarens tid att slut Så att det blir till igen Det här har de säkert fixat nu men, men det, det var då en känd Feature ja, Kan man kalla det i alla fall Exploit tror jag närmare bestämt ja. Kan man göra så. Så det var ju, det gjordes till eh, kortläkare som var byggd runt just det här mm, jo, jag försökte på mig någonting sånt där själv När eh, de här joustkorten kom När du lägger ett kort så dras det upp eh, Ett kort var, eller en creature var från varsin lek Och den som har högst får oftast liksom en förmån eller någonting En non-buff hamn och slag. Ja, exakt. Eh, lar du ut två stycken sådana snabbt Eh, precis innan repet rann ut Efter att du hade lagt in någon storm upp, Så kunde det ske samma sak Att du skippade mot motståndernas tur Det gick inte att mm. repetera på samma sätt Som med Bruce-masterna, Men eh, tydligen så hade de fixat den buggen När jag försökte med på det i alla fall Så var det var lite tråkigt <laughs> mm. Men du har spelat mycket Harpstone i alla fall Ja, li lite för mycket Och nog lagt li lite för mycket pengar på att spelat också mm -hmm. Men... Eh, Ja, jag har kört aktivt Nu har jag en liten break från det Och till och med jag har installerat det För att du inte var så distraherad från att göra sånt jag ska Jag göra med streamen och Youtube och allt vad det jag... Så då Tar jag nästan för givet att du har varit Legend rank också Ja, nej? det har jag inte varit Jag är likadan där i Heartstone Som vi nämnde tidigare Att jag ska prova sådana här lekar som Det funkar egentligen inte Det ska funka i teori Och jag ska sticka ut och vara speciell och grejer Ja. Men det är mycket roligare att spela så känner jag När man väl lyckas med de här sakerna Även om man förlorar typ 9 av 10 och så lyckas man en gång Så kan man känna sig lite gladare i slutet Och den tionde var en disconnect mm. men. <laughs> Ja men det var, vad är din högsta rank Du har kommit upp till? Vet du? Jag tror jag i alla fall varit Uppe eller nere på Om man tänker på det, det Typ ja. rank 4, 5 någonting sånt där mm. right. Så helt kast har det inte varit i alla fall men du tänker ta upp spelet igen Nu när ja, expansionen kommer Absolut, jag föredrar ju de här expansionerna När de släpper packs då För att det är också någonting givande med <laughs> packs packsen jämfört med de här eh, Adventure Varianterna som de har kört på dessutom ja mm. Och ja Bara det här hoppet om att kunna få öppna En legendary Det är, det är någonting speciellt det, alltså. Sen gillar jag absolut temat på det också Whispers of the Old God Det är liksom jag tror inte det är någon som inte är hype för det här som är bekant med World of Warcraft eller Heartstone sen tidigare. Mm. Vad, vad tyckte om det här nya systemet de lägger in där, Wild och Standard? Eh, jag det? har inte läst på sådär jättemycket om det faktiskt. Du får gärna informera mig lite grann mer om det. om det Ja, äh, ja jag kan. Wild är precis som det är just nu. Du får bygga dina kortlekar precis med vilka kort. Du vill mm. uh, Ja, det blir wild Helt enkelt, du får ha, bland, Blanda friskt Och den nya standard Som kommer in då, då är det Grundsättet plus Alla kort Från det, är det, det senaste Året som har släppts Tror det var okay. Eller, Så då så Goblin vs Gnomes kommer att försvinna, eller vad man ska säga. Alltså från, okay. det, det kom, de korten får du inte använda ah, okay. i standard. Eh, samt Naxramaskorten får du inte heller använda. Ah. Är det där någonting som så de kommer rotera då? Kanske inte årsvis, men med jämna, Det låter väldigt mycket med om de roterar det där varje år. Som en väldigt lång tid, så att säga. Ja, de roterar väl så, ja, jag vet inte hur de kommer göra. Men jag antar att det när, när ett kort kortpack, eller vad ska man säga, när ett kort, kort sett är över ett år gammalt antar jag att det ramlar ut, ut, ut ur standard och finns bara med i Wild. Sen, mm. Ja. Jag tror det var ett år, eller två år? Nej, jag vet inte. Ett, ett år, säger jag. Men... <laughs> nu, klubbar, nu klubbar vi det. det vi. Ett år, har Marcus sagt. <laughs> men det, det låter spännande, men jag vet inte hur det... Hur pass mycket det kommer kunna konkurrera ut Wild-stilen som har funnits nu ett tag Ja nej Jag vet inte heller riktigt Får se vad det är som blir populärt mm. eh, Båda två kommer att finnas kvar och Båda två kommer att ha eh, Separata ranking System så det, det Man väljer själv vilken ah, Vilken man ska det, det, Spela Det tror jag jag hör någonting om och så räknade den Bara den bästa ranken du fick på den ena eller den andra i slutet av säsongen Om jag har förstått det rätt ja. ja, som jag har förstått också Så är det så eh, I alla fall för ens eh, Lotkista eh, Varje månad sen, sen kanske de har separata poängställningar För året På båda också det... Så kan det mycket väl vara eh, ta, Antar jag <laughs> Men man spelar Nicky Annars mest nu för tiden då Ja, Kriki, vill du börja? Jag kan nästan gissa vad du har eh, spelat. Division har jag spelat sjukt mycket. Aha. Men det är mest för att, eh, mest för att det var det är väldigt nytt. Och väldigt hypat. Jo, det är det absolut. Eh, så det har väl spelat sen det släpptes i tisdags. Eh, rätt ja, en vecka nu. Och ja. Ja, nej, men det... Ja, jag vet inte. Det har potential. Eh, det känns som det... att det är, ett Divis, eller det är ett destiny igen 4-4 okay. Och jättemycket potential Frågan är vad de gör av det Precis Jag skulle väl säga att det gick väl inte jättebäst För resten i där nej. Är... nej det gick ju Usch, nej, Det har jag spelat alldeles för mycket redan Och jag var sjukt irriterad och arg På utvecklarna men man satt ju där ändå Och var dum Man skulle bara sprita <laughs> skivan och gått vidare Ja, men det är, det är jobbigt att spela spel ja. när det går i en riktning som man inte själv är riktigt som du den som med, som det var med mig för World of Warcraft och League of Legends för den delen ja. Men håller du upp till hypen då tycker du? Jag tycker att det är sjukt bra spel, alltså det är väl gjort rent så, det är grafiskt sett fantastiskt, ljudet är nice och alltihopa det är väl, ja. Och liksom levlandet, vad är det, level 30 högst nu Problemet är väl endgame, just det här, vad gör vi nu när ja. vi är 30? Ja. De <laughs> det... har ju ingenting som riktigt så här, ja du kan grinda lite Phoenix Coins, ja, en currency då helt enkelt för ja. att köpa bättre gear. Det är lite konstigt för ett nytt spel, för det brukar vara då spelet liksom. var det... Det som börjar. Det är ofta folk missar, det, och det är lite exkluderat. Jag vet mycket med folk som försökt ta sig in på MMO-marknaden, någon. De konkurrerar lite med World of Warcraft eh, Praktik, exempel är väl typ Guild Wars och Blade and Soul som knappt Hade, Gil Guild Wars hade knappt Någon endgame content när det kom men det har kommit Mer successivt, och det har, de har börjat komma tillbaka om jag förstår det. rätt, men Blade and Soul Har ju inte riktigt någon Raiding eller någonting sånt anses i ett spel Fast det är väl mer PvP-fokuserat Och så, mm. men det är Märkligt beslut faktiskt Måste jag säga, Ja. Nu har de ju pratat om att de, det kommer väl nu i april, kommer det någon sorts ja, incursion heter det då. Som ska vara mm. något skådebaserat, jag vet inte om det är någon raid eller något liknande då. Ja, så okay. vi får väl se, men det är, just nu så här när folk har spelat i en vecka så tror jag att det är väldigt många som står och stampar. Jo. Jag tror inte det är jättebra när man har en hype som var ja, extrem. Exakt, för då sitter ju folk och nöter ja, hela veckan någon stopp i princip och sen så när man har gjort allt så... Börjar man snabbt tappa intresset Om det inte händer någonting Precis, och då spelar man något annat istället Det finns ju risken i alla fall ja. Det ska bli Och Det gru var grupper om fyra man spelade ja, I alla fall nu Det är slut ja, end, end, end game vet vi inte Det är ja, antagligen att det blir fyra Det blir så rörigt om de ska göra en sån här Destiny där man är tre I vanliga <laughs> fall Och så raidar man sex stycken Ja, mm. jag har också hört att det var ett märkligt beslut Och det var svårt att liksom få tag på tillräckligt med folk och vänner och så För att kunna skapa de här grupperna till och med Ja, precis Hur gjorde när vi spelade WoW? När vi var 40 personer? Ja, det var en bra fråga alltså, ja. <laughs> Rent mirakel att det, någon tog någon jäkla instans där nästan Ja, verkligen mm. Ja, men jag har hört lite att Division hade en barn barnsjukdomar som många spel brukar ha. Mm. Eh, våran polare Niklas, som har varit med på den en gång, mm. spelade, ja, har också spelat Division. Så jag Han la upp ett Youtube-klipp ja, tidigare i veckan, där han hade lyckats... Fastna på någon Han sa att i klippet ser man att det här var en jättedryg och svår bana. Jag har kämpat länge men jag är typ precis blivit klar med den. Men här i slutet lyckas han fastna mm -hmm. mellan tunnor om någon slag ja. i, i någon bil, i någon soppbil. Här, här är jag. <laughs> sitter fast. Ta mig tid så precis framför ja, så... mållinjen i princip Ja, men som jag förstod det var det oh. liksom. Så han, han kastade ner en granat och, och lyckades döda sig själv På så sätt va? Det var bara att börja om ja. Så, ja. Ja. Nej, men det är mycket så... sånt där Men eh, det blev ju pushat ganska Mycket egentligen Med sin release, om jag förstått det rätt Just med The Vision mm. eh, Men det låter inte så farligt om man inte har hört Några extrema fall av buggar Eller glitchar så, det är Nej. klart det kommer finnas Som sagt, ja. men Början föredrar När folk, eller spelföretag Gör så, att de Avvaktar lite och inte Rushar allt för mycket och släpper ut spel Det har vi ju sett flertal gånger De senaste fem åren Att det, liksom, det funkar inte Det är så mycket som har släppt som bara Varit skräp och det har varit helt Trasiga spel som har släppt ut på marknaden Mm -hmm. Jo nämligen så är det De har lite för bråttom Men mm. de börjar väl typ inse att det kanske, inte, det kanske inte är det bästa sättet Precis Att det skadar dem mer än vad det gör nytta i slutändan Jo exakt, oftast är det ju så De släpper ja. det strax innan jul Eller ja, det brukar vara oftast vara De pushare. Och är inte någonting Ja så just också. det Då släpper de det i alla fall tydligen ja. Till typ, prakteksempel eller ibland annat Battlefield 4 vet jag ehm... SNS Creed Unity var ju också helt trasigt. Sen typ de fyra-fem senaste Sonic-spelen har jag varit likadana där också. För den fronten. Bat Batman-porten till PC var ja. helt trasig också. Ja, det var hemskt. Jag jobbade ju på GameStop när de släppte det där. Och vi fick order om att vi skulle skicka tillbaka alla PC-varianter av spelet och att vi fick ställa in alla alla preorders och att alla skulle få sina pengar tillbaka och det var liksom väldigt mycket kallar lika vid det där och det händer inte ofta kan jag säga sånt där. Var ju tur för de som köpte det på Steam att de hade precis fått sitt refund system igång där också så att de pengar folk kunde få pengarna tillbaka där också. Mm. mm. Och det visste jag inte att, att Sån notis hade gått ut till Ja, GameStop Nej, det var nej, Det var väldigt, väldigt unikt fall alltså. mm. Jobbigt att ta emot alla Som är rätt irriterade Över att de vill spela spelet Men mm. det är helt värdelöst Ja, speciellt när man jobbar I, i butik det blir, som, det blir du som får, exakt, det är, får Skit Exakt <laughs> Förstår Precis, du. typ så Och de har på den som står i kassan Inte den som är äger butiken, inte den som är GameStop Inte den som har gjort spelet, inte den som är ansvarig för det Utan nej, det är han som står i butiken Som har sålt det till mig ja, ja. ja nej, Där har man också Varit några gånger, det är väldigt jobbigt att vara i Man kan inte säga så mycket tillbaka För man kan inte bli av med kunder heller men... nej. Ja, nej Jag är lite tacksam och glad Över att den tiden i livet Är över i alla fall Yes. får man fråga vad du jobbar med, med nu? Var eh, lite snabbt Lite halvkänsligt ämne Men ja, man kan väl säga att droppen. jag hjälper folk helt enkelt Yes Det låter good enough eh, ja, Jag har också spelat lite, lite spel i veckan mm. Kan du visa vad, vad det är för något, Krike? Destiny men Jag är ju en här. Som gillar att samla trophies. Ah. Jag stör, stör mig på när, det, när den inte står på 100%. <laughs> det, det kan jag förstå. Det kan jag relatera någorlunda till i alla fall. <laughs> Och jag har ju en trophy kvar i original Destiny. Mm. Då. Och jag försöker ta den nu, ja, nu i efterhand. Jag har ju som, egentligen har jag inte rört spelat på nästan ett, ett år. Men nu har jag... <laughs> Senaste veckan eller två veckor har jag tagit upp Spelet igen Och ja, spelat expansionen Och mm. leverat upp karaktären ännu mer och Sådär alltså Jag ska väl Snart förhoppningsvis göra nya försök att ta den här sista Sista trofien Som kräver att jag ska klara av en, en raid Utan att dö Eller ja, att ingen är partigt Och dö när man Ah okay. ja, det är inte så lätt att kontrollera i så fall När det är Liksom inte bara hänger på dig. Nej. Fast det finns eh, nu med expansionen så finns det poster och videos och strategier och strategier över hur man kan eh, soloa en raid Aha. faktiskt. Så det, det, det är den jag försöker gera upp mig inför. Alltså, ja, det är mm. ganska detaljerat att... Här, de här vapenna bör du ha liksom, det, det går med andra också Men det blir enklare om okay. du har Ungefär den här uppsättningen typ, um, Sånt för sån är väldigt kul i spel. Tycker jag. Sånt är jag uppskattar när man kan Utnyttja Spelmekaniker utan att det är liksom En ren exploit För mm. att kunna åstadkomma svåra saker Eller ta sig förbi svåra hinder och... Nej, det har alltid tyckt var Väldigt intressant, sånt har det funnits mycket av I World of Warcraft också med bland annat mm. Kiting och allt möjligt. Ja. Fast jag känner ju nu lite grann när jag spelade Destiny ibland att, att jag. Varför jag slutat spela det, det är Ibland är det så jävla sekt och tradigt och bara, åh, varför varför <laughs> utsätter jag mig för det här igen? <laughs> liksom det var något. Men... Något quest som jag skulle göra, och jag, jag, jag fixar inte solo Så jag var bara. Ja, nu måste jag ha en kompis med mig. Och alla har ju typ slutat spela nu så man var <laughs> ja, <laughs> ska, ska jag ska vända mig till en, en random looking for a group kanal de har ingen looking for a group inne i spelet utan man måste gå till en, en hemsida och säga ah, bara, jag, är, jag är looking for a group jo, bara, ja. jag får mig att jag hört om det att det var en hel del slagmål om det för det, liksom, det måste finnas i ett det ah. jag förstår inte hur man ska tänka sig att det ens kan fungera annars Nej, nej, det finns för De har ju deras instanser Dungeons heter ju Strikes mm. eh, Där har de eh, Automatisk matchning Alltså om, om du inte redan är en grupp Eller delvis en grupp Då matchas du in med andra random Som också ja, Vill spela det där Så, så där funkar det mm. Men just Quest och och sånt, då är, då är, det, då är det solo och så att du inte har någon i ditt parti redan. Ja, ja det, det är lite märkligt när det är ett sånt spel som är baserat att spela med andra spelare kan man tycka. För då känner man sig lite som på en ensam ö eller någonting. Ja, jag tycker också att, att de borde kunna aktivera för quest, på, att, eller ha någon switch på det. Men nej men jag vill spela solo eller nämen hinna i... I kan eller man ska säga. Jag, jag, jag tar gärna emot randoms, eller spela med randoms i, på den här questet. Eh. Men så... För det blir väldigt mycket enklare så fort man är två. För är det ensam och dör, då, då är det bara börja om från senaste checkpointen direkt. Det är som inget annat. Ja, okay. Men är det, är det två stycken och en dör, då kan man ju som bli räddad av den andra om den hinner fram till dig och ja, trycka, på en, trycka på en knapp Ja, men det blir ju simplare på så sätt, eller skönare att kunna samarbeta så. Ja, Men du, kort och gott, du spelar spelet just nu, fast du tycker inte det är så kul Ja Nu känner jag det nu när jag börjar närma mig slutet att jag ska ha de här sista grejerna, och så sen känner jag att jag måste ha någon annan med mig, det är då jag känner att det, det känns som att jag är tvungen att, att ha med mig en, en kompis. Det är det jag inte tycker om. Eh, för jag vill som liksom inte dra in någon annan i, i min jakt på, på min trofé. Det Nej, känns exakt. som att eh, man vill ju gärna åstadkomma det själv också, så är det ju. Ja, alltså jag har väl ingen problem att någon hjälper mig. Men vill, det känns som så taskigt att dra in någon annan bara för att jag ska ha den där trofén. Ja, jag, jag behöver hjälp. Varför då? Jag vill inte spela det här, men. Jag ska ha den här trofen, hoppa in Ja, jag ja, ja. <laughs> har ja, också alltid haft väldigt fort för sånt här. Så då vill jag som inte röra. Då vill jag som liksom inte, inte, ja, liksom inte fråga kompisar riktigt. Och liksom bara, ja, men, jag, jag fixar det på annat sätt. eller som, Om jag ser att någon spelar det, då, då kan jag bara så här, fråga. Bara, jag säger att du spelar Destiny just nu. Har du lust att hoppa in här och hj hjälpa mig med questet? Då, då är det lättare ja, för att fråga. Men jag. att bara... Men det är inte så här då att du Spelar spelet för att det är lite som en säkerhet För att du vet att det har varit kul i Bakåt i tiden Och sen försöker du uppnå samma känsla Nu Nej, okay. Nej. <laughs> För det är många som har tendenser att göra så en massa spel Bland annat Nej. Där tror jag absolut att World of Warcraft Till exempel är prakt exempel på det Ja, ja. Okay. Och, och Varje det är, expansion Ja precis så, så önskar bara Ja men det är kan de inte släppa gamla servrar eller mm. kan de inte bara... Ja, men det funkar inte riktigt så heller, tror jag. Det, mm. det är den här första upplevelsen av att det är nytt och det är liksom... Ja, första intrycket som är så pass mycket. Sen när det var nostalgi som liksom säger att ja men det var bättre då och det var helt fantastiskt. Men jag tror inte folk skulle tycka att det var så kul om de upplevde det igen. Nej, det känns som att man Nej. riskerar att förstöra nostalgin på något vis också. Exakt. Det här var fantastiskt. Och så går man tillbaka bara, men det är inte fantastiskt. Och så förstör Nej. du hela det där. Ja, det fantastiska med att döda Rangnaros med 40 pers. Eller, ja, Exakt. Vad det nu var. Så att, ja, jag tror också på det att. Nej, ja, man ska låta den där Nostalin vara. Jo, absolut. Jag tror jag är absolut bäst. Sen mm. det låter ju spännande när de nu. Ja, de ska ju släppa eh, Lidjuns. Mm. Eh, men ja det blir väl som vanligt. Man spelar tills man blir maxlevel och så är inte så mycket mer tyvärr. Sen ja, finns det ing... Nej jag har förbokat det också och det är väl samma sak för mig. Jag spelar upp min karaktär och så bara... <laughs> Ja. Det jag med så. Mm. Ja. Jag har att spela sen typ mitten av Cantaclyst för jag tappade helt intresset efter det. det var... Jag brände ut mig på spelet och de... det var då de verkligen började med det här när de nerfade samtliga dungeons och samtliga raids. Alltid ett för att du liksom fokuserar på sin casual crowd Och mm. Visst, de är liksom en stor del Och största delen egentligen av deras subscribers Problemet är att Ingen får någonting att sträva efter I så fall, om alla kan göra allting Och det är därför jag tror att de har tappat Så många subscribers mm. ja, du, du får för mycket no. gratis ja, Exakt det är, det är liksom ja, ja, du försökte i alla fall Här har du lite epics Lite den stilen Ja, för det var ju, alltså nu gör jag ju en sån här vanilla. Jag spelade ju absolut mest när det var nytt och det första året. Mm. Och då var det verkligen så. Gick du liksom i Iron Forge och så såg du en lirare som hade en liten, en udda sättdel. typ. Mm. Jag menar, då såg du upp det här för att det där var, det var svårt. Man visste Exakt. att det var, det var många timmar och det var mycket skicklighet i spelet. Men, men nu är det ju som att nu springer alla runt med samma grejer. För ja. att du, det finns nerfade dungeons som man kan klara med 10 pers. Eller man kan klara dem via Looking for group eller Looking for Raid. eller något. Ja. Precis. Ja. Och det blir lite jämlostukigt också, om jag har förstått rätt. Att du, du trappar upp nivån hela tiden. Att du börjar typ på Raid Finder. Sen kan du gå in i den vanliga instansen. Sen mm. kan du gå in i Heroic-instansen. Och sen Mystical, eller vad det heter just nu. <kör> och jag, jag vet inte, jag, Det blir lite konstigt att applicera den formeln på... World of Warcraft måste jag säga mm. ja, Jag minns i början också Att, att hela guilds gick ihop För att samla guld till typ ett reset För ett vapen som ja. sedan skulle craftas till en person För att det var så <laughs> ja. Och, ja det var ju ja. Nu är det så här då. Det skulle aldrig vi... ske nu för tiden alltså Nej. Inte en chans Nej men du får klara själv ja. eller, eller så hade alla det där svärdet För att man fick det gratis Ja men typ. Ja, nej det var häftigt. Vad var det Thunder Fury bland annat? Mm. Ja, det var inte ja. Det, var det det var inte den typ så hon yxa sulfuras kanske. Ja, nej. Nej, Quest Quest har det varit svärd. Ett ja, tankingssvärd heter inte ja, Quest. Så den man skulle forcia så liksom ja och sen skulle man göra något mer med den. Mm. Det det var yes. väl random droppar ah, ah, det receptet. Ja, det var det. Ah, ah, Chatt, liten... det, det är inte det jag det idiot Eller fick inte random själv stackare Nej, men det var väl en annan Varför tank Aha, för mig. Det, ja. Jag kommer inte ihåg namnet. Jag inte, men jag minns inte vad han ja. hette på riktigt. <laughs> ja. Men sen, jag tror att, att vi hittade det. Alltså, vi började på en, en andra till mig då yes. sen. Men innan den var klar så tror jag det hade kommit andra grejer. Det fanns Fury som inte fick ja, typ. någon annan vikten. Utan... <laughs> Det tycker jag lite synd om nu kanske jag blir så här jätteinsnöd. Men just det var ju lite så då vi jobbade stenhårt för att han skulle få Thunderfury som var. Ja, det var helt vansinnigt tankingvapen. Oh, fast nu Rogue ville ha det. Vilket jag tycker. Oh, nej, jag, jag har fått aldrig det heller. Ja. Det var helt bortkastat på det. Men jag vet, eller jag tror jag vet att han, han, han kände sig tvungen. Han ville ju sluta ett, en sväng där. Men han hade liksom. Vi hade tryckt ner så mycket tid i att få det där skiten. Eller det där fantastiska svärdet. Så att han kände sig nästan. Ja, tvingad att fortsätta spela oh. Och det, det är tråkigt samtidigt Det är så här Men jo. ja, det blir magiskt Men ja, det är lite jobbigt men Jag tror att var... jag, jag har fått se någon av de där sakerna Droppa från Molten Core Way back in the day Däremot har jag faktiskt fått det här Receptet random från Dire ja Och det var en liten rolig historia där för jag försökte liksom kolla med dem i gilden ifall de behövde det, ifall vi ville ha det för jag visste ju att det var ett extremt bra tankningsvärde mm. jag fick liksom aldrig någon respons på det bara, nej, ja, men då säljer jag det väl till någon annan då, mm. och sen när jag väl hade fått det så fick jag världens utskällning från resten av gilden för att jag hade sålt det men jag hade ju inte fått någon respons så att säga men ja. jag var klar, jag hade fått massor med guld, ja. så det, det gjorde inte ont precis Ja, nej, men då. Du är annonsar ju. Är jo precis. Men man, kan man inte det Nej, men vi ska inte sitta och hålla det på att någon eventuellt kanske om tio dagar insåg att det var bra. Precis. Ja. Jag har spelat lite andra spel också, faktiskt. Mm -hmm. än Destiny. Jag har spelat, testat två nya spel på PlayStation. Ja, det är PlayStation 4 jag måste det spela på. Mm -hmm. Och jag får ju en massa... Gra eller, ej, får, får. jag får med i en tjänst som heter Playstation Plus och då, mm. då där får man nej, spel varje månad. Så jag har testat ett spel som heter Flame Over bland annat. Jag har aldrig hört talas om faktiskt. Är det faktiskt. Ett enkelt litet eh, spel där du är en brandman som kommer in i en... Eh, Jobb, ja, en byggnad som brinner Så skulle du in och släcka elden Och rädda folket där inne Och det är väl Jag minns inte hur många våningar det stod att det skulle vara 16 våningar, så ja, 16 banor då mm. Tror jag det var Så jag testade lite snabbt bara, Igår faktiskt, en, en halvtimme eh, Det påminner lite grann Om, om ett gammalt Super Nintendo-spel som heter The Fireman faktiskt också okay. Ingen. Det var samma sak där du var en, en brandman som skulle Släcka eld i, i rum Och <går> rädda Ja, rädda Personerna där människan. i rummet Helt ja, Exakt ja, så Ett enkelt litet, litet Spel var det faktiskt Det var in, ingenting märkvärdigt Men sen så har det Ett ytterligare spel Som heter Galec Zed Eller hur man nu uttalar det Mm. Galak Okej, okay. oh. äh, Halv rogue Typ, roguelike mm. mm. äh, Det är Du är ett ett, ett ett skepp i rymden 2D Så du ja, det är en twin stick shooter Du okay. styr med ena sticken och skjuter med andra mm. äh, och det är fem, fem kapitel i spelet och varje kapitel har fem banor. Så det är 1-1-1-2-1-3. 1-5-2-1. så Men dör du någon, någon gång under säsongen? Äh, äh, till exempel om du dör på 1-4 mm. då, alltså, ja, då måste du börja om på 1-1 ah. igen. Äh, men, du, men du behåller typ pengarna tror jag det var. Du behåller... Blueprints som du har hittat Som du kan köpa Som är upgrades till skeppet Så det börjar du också Så du kan som köpa bättre upgrades Direkt redan från första banan Så att det blir som Även om du dör på 1-4 till exempel mm. Och får börja om på 1-1 ett, Så blir det som, spelet ändå lite enklare Eftersom du redan har hittat lite grejer Som du kan Köpa Så det blir lättare att liksom mm. komma ikapp där När man avslutade sist eller dog sist då, Ja, exakt Precis uh, Så jag spelar faktiskt jag, Det här spelade jag också första gången igår Så jag han spelade, spelade klart Säsong 1 Eller ja, de första 5 ja, Värd 1 Bonnorna helt, helt enkelt Så nu är jag då på säsong 2 mm. Så nu är det, ja, då är jag på 2-3 Då är det 2-1 Man börjar då på helt enkelt jag kan ha sett det faktiskt För om du har funnits till ett tag eller, Så tror jag att jag har gjort det Är fast-paced och sådär Ja Du har ju boost och sånt där på skeppet mm. Om du är så du menar Så att i vissa fiender Vill man ju som liksom inte riktigt möta Eller jag jagar ju än Så då vill man ju som liksom boosta, boosta bort från dem Okej okay. Men det är, det är lite indie-aktiga titlar, eller mindre populära kanske i det här fallet då? Ja, exakt. Det skulle jag vilja säga att, att det är. Men det finns så mycket uh -huh. Hidden Games på den spelsidan också, som tyvärr hamnar lite i skymundan av de här stora företagen. Ja. Och det är så väldigt kul. Och det är ofta sådana som man får genom såna här tjänster då, som Playstation Plus och sånt. Jo. Det finns inte det på Playstation, men till exempel Undertale gjorde ju världens storm i popularitet och liksom var folk som helt över det med franchise och fanwork och allt vad det heter. Ja, alltså. Undertale hade jag inte ens hört talas om förrän jag var inne på Gamefax.com. Mm. Så hade de någon sån här ålig rösta fram... Eh, Bästa spelet. Bästa spelet, ja, exakt. Mm. In, inte under året, utan ja, men... Nu är det 2005 års omröstning om vilket som är det bästa spelet ever. Jaha, liksom. Och då var Undertale en utav titlarna. Och jag visste inte vad det var. Jag trodde det var bara något spel de hade fått in liksom i, i röstningen. Mm. Bara, ja, det är något som heter Undertale. Men sen så såg jag att den typ slå typ Zelda, Super Mario, Metroid, Final Fantasy. Bara, vad fan är det här för spel? Är det någon Reddit-tråd som bara har. Åh, kolla undertale. Nu ska vi. Först, alltså. En trollare och förstöra listan ungefär. Ja, exakt Trolla det här och få undertale att vinna. Jag tror de vann hela skiten Oj, till slut ojt. faktiskt. Så och då, då var först då jag. Bara, vad fan är det här för spel? Det har aldrig talas om det. Det kan ju vara så att det var väldigt mycket i sin Hype-höjdpunkt också och där då, Ja, det kan det vara är, är det ett fantastiskt spel? Är det världens bästa spel någonsin? ja det är kanske inte Jag tror inte det passar alla långt ifrån faktiskt Jag är inte spelare faktiskt Men jag är väldigt sugen uh, hade, hade det funnits på på PlayStation där är det nog redan <laughs> Redan varit där. Mm, det blir nog svårt att porta det spelet i, men jag tror att det är och tangentbord som man bör spela det med faktiskt. Ah, Okej. Okay. Mm. Lite osäker och. Jag har inte prova på det själv, men jag har spelet. En av mina fantastiska tittare och mod har <laughs> skickat spelet till mig som en gåva när jag fyller år om jag minns rätt. Mm. Fortfarande inte haft tid att lägga händerna på det och prova på. Men det är tydligen så påminner det lite om Earthbound Och det är någonting ni har spelat Jag känner igen vad det är Men jag har inte spelat det Nej inte jag heller, du har Nej inte jag heller Men det är så här lite RPG Parodi med... ja, Earthbound körde ju turnbase Medans Undertale körde Jag vet inte vad man ska kalla det Dub, En symbol Och så kan jag dodgea massa saker i en liten ruta med saker som kommer mot dig Och det är combatsystemet i princip Sen har man lite olika options med att attackera Och eh, Vad heter det? Mercy Typ Vad är det svenska god för mercy? Uh, uh. <laughs> <laughs> ja, men eh, Lämna, eller fly framåt ja. i alla fall Och det är en otroligt bra historia i spelet, om ni inte har några planer På att spela det spelet så kolla absolut På någon playthrough för det är helt fantastiskt Verkligen Mm. men Nu är jag inne på Gamefax-hemsida Best Game Ever, 20th Anniversary Edition mm. Och i slutet äh, Se Vilka som Undertale fick mäta Mass Effect 3 Fallout 3, Super Mario World Pokémon Red and Blue Sen var det Super Mario 64 Smash Bros. Lee Och i finalen stod den mot Zelda Ocarina of Time Och vann hela vägen då. Körde Undertale var alltihopa och Ocarina of Time kom ja. två. Ja. Yes. Okay. Så det var en hel del fina titlar. De, mm. i, de sista åtta var Smash Bros. Lee, Final Fantasy 57, Undertale, Super Mario 64, Zelda och Ocarina of Time, Zelda A Link to the Past, Super Mario RPG och Metal Gear Solid 3. Både de, okay. Ja, i kvartfinalen så att säga. Mm. Det är många fina titlar. där. Mm. Jag vet inte om det slår. Alla de, och ens någon har dem Egentligen, som sagt, det var ju väldigt I iPad-punkten troligtvis eh, ja, Det är väldigt svårt att säga Att det skulle vara bättre än Ocarina No Time Faktiskt Jag är mer en uh, A Link to the Past-kille ja, alltså, Jag älskar A Link to the Past mm, Det här är en evig diskussion Som går på <laughs> För det, finns ju, alltså, det är inte flawless Ocarina No Time Och det är säkert inte Link to the Past heller Jag har aldrig spelat Link to the Past än Det kommer, det kommer, så småningom <laughs> Eh, men jag anser att ett perfekt spel är inte perfekt så att säga att, att det finns inte bara saker som är helt flawless och så där. Det måste finnas en del höjdpunkter och en del som är lite mer mellow eller lite mitten För att man ska kunna uppskatta de här höjdpunkterna i spelet betydligt mycket bättre mm. Och det tycker jag Ocarina of Time gör helt perfekt Yes, nu mm. ja, men tiden börjar rinna iväg mm. faktiskt. Så vi ska ta, börja avrunda. Har du något slutord du vill säga Erik? Ja, först och främst vill jag tacka så hemskt mycket för att eh, ni ville bjuda in mig här till podden. Det var ju riktigt kul faktiskt. Ja, jättekul att du ville, ville vara med. Vi spånar lite faktiskt bara ja, men vi borde försöka se om vi något streamare, någon twitchare som kanske vill vara med mm. så börjar vi söka lite namn och så kricke droppar på ja. dig men han kanske men han, ja, och ja, är... det uppskattas väldigt mycket av både, både er två, Marcus och kricke ni vill ha med mig ja. Absolut. Eh, ja, om folk är intresserade av att kolla in vad jag gör så kan man kolla in mig på twitch då som sagt där kan man kan hitta mig på twitch.tv slash jag har även en Youtube-kanal som heter Sweethearts Gaming som man kan checka ut. Även fast jag försöker släppa det här Sweethearts-biten grann Det är lite halvkontroversiellt för folk missuppfattar lite grann och grejer. Men vi <laughs> ska inte gå in på det för mycket. Sen finns jag även på Twitter och Facebook under Sweethearts Gaming också. För lite mer yeah. yes. Yes. Uh, Ja, Yes. Ja, Krika, har du något, något slutord? Någonting du vill få sagt? Uh, nej. Uh, titta in Erik, jag tycker han har sjukt underhållande streams Sjukt vänlig och så vidare När man dunkar in och råkar säga någonting Tack så mycket Så att kolla in den, det är, det är värt Det är kul att någon streamar Något som inte är Luledota. Dota Heroes of the Storm, <laughs> Hearthstone mm. och så vidare Det är kul med lite udda Så titta in Det är skönt att få vara lite udda också Kanske också få vara lite unik udda bland alla gäster Ni har haft förbi Precis. På förbi ja. också Absolut. Jag kan ut på så yes. sätt Nej, men jag har inte direkt något speciellt att nämna heller, utan jag har kul på samma, samma sak. Spana in Eriks Twitch. Jag tyckte det är skitkul att du streamar just 3ds. Mm. Det, var jag inte, det förväntade jag mig inte, men det var jättekul att se att du uppskattas. Att det det, också det är inte det vanligaste som sagt, så det är kul för, för att få vara lite speciell. Mm. Nej, men vi får önska dig lycka till med streamandet Och ja, vi kanske rycker tag i dig igen någon gång framöver och hör om du vill vara, vara med. Det får ni väldigt gärna göra. Ja, jag tycker det har varit otroligt kul att vara med här, så absolut. Ja, vi är med. Och det tror jag var allt. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. GG!